La setmana passada rebíem aquí el nostre estudi amb Vicent Sarmiento, el coordinador d'entitats del barri de Congrés Indians. Jo, que no sóc veïna del barri, em vaig sentir indignada, encara més del que ja estic quan el senyor Vicent comentava que els projectes s'endarrerien encara més avui dia, després de cinc anys d'espera. Sarmiento definia que sembla que existeixen dues vies de desenvolupament d'aquest projecte, una que clarament beneficiava al sector privat amb un pàrquing a canvi de poder fer un pavelló pel esportiu. Com ell, jo opino que això no és el primordial perquè el barri té una gran falta de serveis. Com, com pots dir a la gent del barri de Congrés Indians que construiràs un enorme pàrquing a la part mar de la Meridiana coneixent l'escasetat de serveis que pateixen els veïns i coneixent la demanda que aquests han fet d'aquests. Serveis eh, per als quals les associacions de veïns i les entitats del barri porten lluitant molts anys i encara avui no s'han definit ben bé què es farà. Tot i que els veïns han denunciat la manca de serveis com una zona verda, un pàrquing soterrani, un centre cívic, un centre de dia, un pavelló esportiu, un casal d'avis, una escola bressol... Vicent Sarmiento iniciava els veïns, incitava els veïns a lluitar per aquest projecte que al cap i a la fi és per ells i dels quals el mateix regidor Blay deia que es desentenia d'aquest tema oblidant les limitacions del barri del que ell és regidor i sobretot oblidant la lluita de 5 anys que els veïns porten duent a terme demanant aquests serveis. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FEM això és tot un poble que us parlaré d'acompanya Patrícia Soler i Jordi Garcia.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 Donguin, sí, ara d'aquests moments intentarem conèixer quins són els titulars del dia. A veure si és possible que l'Enric que es troba a la part tècnica ens ho pugui solucionar. A sí. uh, recordar-vos també des d'aquí que si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, teniu un número de telèfon que és el 93 345 6454. A més, també podem afegir que Uh, tenim un mail que és informatiu@rtvgiomit.com a través dels quals doncs, us podeu posar en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar qualsevol dubte queixa o suggeriment de tot allò que es relaciona amb els, amb els vostres barris. Mm, Donc ara ara sí si tenim la possibilitat de poder escoltar els senyals per Coneixer els nostres titulars, titulars del programa d'avui, en tot cas, ara. Ara! Molt bé, doncs el que us dèiem. Comencem amb titulars. L'Ajuntament projecta desencallar el pla urbanístic de les casernes de Sant Andreu. La transformació urbanística de les casernes de Sant Andreu està a dia d'avui a diferents nivells encallada. Amb la intenció de desencallar-la i guanyar un bé, moltes cases entendreu com és el sol públic, l'Ajuntament tiraran endavant una nova fórmula batejada com a pla empenta. La fórmula consisteix a pagar als promotors el cost de les càrregues dels plans de reparcel·lació. Això són les indemnitzacions o el cost de l'organització, que ara, amb la crisi, sovint són el motiu d'aturada. Després els promotors retornaran els diners a l'Ajuntament a través de solars dins el mateix àmbric d'actuació, un solars que el consistori destinarà a construir habitatge lliure i protegit i equipaments. Per aquest pla de transformació que es desboquejarà, l'Ajuntament ha iniciat converses amb els promotors. Això s'acompanyarà d'una recapit recapitalització del patronat d'habitatge que amb una injecció de 60 milions, preveu fer a aquest mandat 550 habitatges de venda en règim de dret de superfície a les quatre transformacions que, com aquesta, de pensar-ho ja també a altres zones de la ciutat. Ara ens n'anem en cap al barri de Congrés Indians i hem de dir que els veïns denuncien un increment de la inseguretat en aquest barri, en el barri de Congrés Indians. Els veïns i les veïnes del Congrés i els indians denuncien que s'ha incrementat els robatoris al barri. Diuen que des de l'estiu hi ha més alts en pisos i també al carrer. Creuen que no hi ha prou presència policial, sobretot a l'entorn de la plaça del Cardenal Indiano. Kikong Nani. La plaça del cardenal Kikong Nani és, segons els veïns, un dels punts menys vigilats del barri. Si abans l'accés a soroll a la nit era la queixa principal, ara el problema és un altre. Els veïns i veïnes del Congrés i els indians denuncien un increment de la inseguretat al barri. Eh, i... I segons expliquen la situació ja ha empitjorat des, de, des del mes d'estiu. Ara, els assalts al carrer són més freqüents i també els robatoris als habitatges. Des de fa dos anys, en molts edificis d'aquesta zona s'estan instal·lant ascensors, perdó, ascensors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 Tot i això, els Mossos d'Esquadra han informat que el Congrés és el barri de Sant Andreu on es produeixen menys delictes. De fet, des de fa uns anys s'hi desenvolupa un pla especial de vigilància per reduir els assalts als habitatges al carrer. Un, operat un operatiu policial que asseguren està donant bons resultats. I com tot, no són males notícies, donem una de bona, i és que l'impremta Baltasar, atenció, es troba al districte de Sant Andreu, celebra 150 anys. La imprenta Baltasar va obrir el 1861 a Sant Andreu i és la més antiga de Catalunya. La Mercè Baltasar va prendre el relleu del seu pare amb només 24 anys i ara són els seus fills, la cinquena generació, qui continuen amb el negoci familiar. Durant tots aquests anys, les màquines d'aquesta empresa familiar han imprès infinitat de cartells, catàlegs i targetes. Aquests treballs recullen part de la història de Sant Andreu i de la seva gent. Una trajectòria que al costat d'altres establiments veterans acaba de rebre el reconeixement de la Cambra de Comerç. Exacte, doncs aquesta era la notícia que havíem de donar i ara hem de dir que comença la Festa Major de la Sagrera amb la tradicional mostra d'entitats. Serà demà dissabte. Doncs sí, doncs demà dissabte de 10 a 2 a la plaça de Massades es farà la tradicional mostra d'entitats de la Sagrera, que enguany arriba a la novena edició. Les entitats i els equipaments del barri sortiran al carrer un any més per donar a conèixer les seves activitats els veïns de la Sagrera. Durant la mostra, el grup Fotosagrera presenta el projecte Zoom Sagrera, exposició fotogràfica que fa un seguiment dels canvis que està patint la Sagrera. A més, durant la mostra també es faran activitats com un ball de batuca de la penya barcelonista de 11 a 12 i també balls country amb els amics del country line dance de les 12 a la 1 i de la 1 a les 2 una demostració de capoira per part del grup de capoeira Angola Arte do Mondo organitza tot això a la comissió de festes de la Sagrera. I hem de dir que al final de la mostra es farà la dotzena fotografia col·lectiva al carrer Montlau. Abans es feia al pont del treball digne, però com que ara doncs, està a punt de ser enderrocat, doncs eh, es realitzarà aquesta vegada al carrer Montlau. També dir-vos que demà a nit hi haurà música a disco per començar aquesta festa i que diumenge es realitzarà la 34a cursa popular de la Sagrera, és a dir, tot un, un mite històric. Amb qui parlarem serà amb el senyor Agusti Camps, que és de la, pertany a la comissió de festes. Ho en parlarem amb ell d'aquí uns minuts. També hem de dir que avui comença avui arriba la cinquena edició de Maragall o oberta al món. Serà aquest cap de setmana a la plaça Maragall. Mm, serà una degustació gastronòmica de vins i caves, el preu del tiquet de la degustació és de 5 euros però n'inclou copa de tast i quatre degustacions a triar doncs sí, hi haurà diferents activitats avui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 7 i demà també a partir de les 12 del migdia i fins a les 10 de la nit doncs tot un seguit d'activitats i d'aquest tema també en parlarem amb en Joan Romero que és el president de l'Eix Maragall més coses a comentar-vos doncs per exemple arriben les Art Battles de Nova York al Centre Comercial La Maquinista entre avui i demà, els visitants de la maquinista es poden trobar amb una mena de performance artística a la plaça dels rellotges del centre. Són les arts battles, batalles artístiques entre dos pintors que en menys de dues hores enllesteixen les seves teles davant del públic es van concebre a Brooklyn, Nova York, i els seus creadors són a Barcelona per donar-se a conèixer i per escollir els possibles integrants d'un equip espanyol. En principi, un lloc on la gent ve a fardejar i remenar per després adquirir articles de consum no sembla el millor escenari per mostrar art, però aquesta és precisament la idea de les Art Battles. Es tracta de desacralitzar l'art apropant-lo a espais d'influència massiva, de fet, les Art Battles estan obertes de tota mena d'estils. Doncs sí, i avui hem de dir que hi haurà taller de DJ Flash FM, M Aventura, Ecodina a partir de les 5 de la tarda i fins a les 7. També hi haurà tallers de Sephora de 7 de la tarda a 9 i les Art Battles de 7 de la tarda a 9 de la nit. Això serà, com hem dit, al centre comercial de maquinista i demà també hi haurà les Art Battles, el taller de DJ Flash FM, la passarel·la de moda i tallers de Sephora, també. Doncs tot això fins a les 9 de la nit i a partir de les 3 de la tarda. Això serà demà. I volen donar bona a la Carme Contreras. que és la Carme Contreras? Doncs una veïna que ha dedicat 70 anys ja de professió a... dedicada al teatre i doncs el que se celebra ara són precisament aquests 70 anys de professió amb la representació de l'obra Salvem les balenes i el meu matrimoni que això es fa al SAT Salvem les balenes i el meu matrimoni que està servint de marc aquests dies per la celebració dels 70 anys de professió de l'actriu de cinema i televisió i dobladora Carme Contreras, actriu que per als que la coneixeu actual cor de la ciutat i que es representarà fins aquest diumenge. Inspirat en els grans mestres de la comèdia com Dario Fo o Woody Allen, Salvem les balenes i el meu matrimoni que d'Ivan Campillo, juga amb un ritme fresc, jocs accènics, monòlegs vigits a l'espectador i els mecanismes habituals de la comèdia d'en i el voldevil picant. Els intents d'una parella avorrida per trencar amb la rutina desencadenen una sèrie d'escenes i malentessos que despertaran la riaia en els espectadors, tot jugant amb la reivindicació del matrimoni en una analogia amb els animals en perill d'extinció com les balenes. La podreu veure avui a les 9, demà a les 9 i mitja i el diumenge a l'última funció a les 6 i mitja de la tarda. Doncs jo crec que val la pena doncs, estar amb Carme Contreras aquest cap de setmana al Sant Andreu Teatre perquè serà doncs, el punt de celebració d'aquests 70 anys de professió. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit ja a en David Campillo, que d'aquí una estona el coneixereu. Fins ara. Pròpull de s'altre Bategu els teus braços, amor i ens obren les portes d'un món fet de mi de pastors somnis que ens acosten que ens fonen les moques somnis que ens desperten al cor. No, teu segueix que el meu cor s'aposta i s'ador. m'ataca els teus braços a mà.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 molt bé, doncs com us deia, parlem amb en David Campillo, que és el coordinador del servei de creació d'empreses que realitza la Fundació Trini Jova. Doncs David, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns en què consisteix aquest servei de creació d'empreses. Bueno, doncs com bé saps, la Fundació es dedica a la inserció sociolaboral uh -huh. i llavors eh, el que va considerar la Fundació ja fa uns anys, ja farà uns 10-15 anys, és que una altra opció per inserir-se en el món de treball era crear el teu propi lloc de feina. Uh -huh. Llavors nosaltres ens dediquem al servei de creació d'empreses i qualsevol persona que vol muntar un negoci uh -huh. pot venir a veure'ns i l'assessorem. Des que té la idea fins que muntar el negoci i després els donem un any de consolidació que els acompanyem. Uh -huh. O sigui, que durant un any esteu pendents de com es realitza tota aquesta creació d'aquesta empresa? Sí, durant el primer any o diré, diguéssim, durant els tres primers anys és quan l'empresa és més fràgil, no? Quan s'ha de consolidar, quan has de veure si les previsions que havies fet realment són les previsions, o sigui, s'ajusta la realitat i per això durant aquest primer any el que fem és donar un seguiment i donar un acompanyament perquè el negoci pugui aguantar, no? Uh -huh. I ens deies que també que doneu ajuda a la gent que té alguna idea innovadora per portar a terme. Sí, de fet, ens mm, posarem tant a la gent que té una idea innovadora com a la gent que té una idea de muntar un negoci com el de tota la vida, perquè ens entenem qui vol muntar un bar, qui vol muntar un restaurant, qui vol muntar una tenda de reclus, també, doncs assessorem a tothom. I una altra cosa que fem, uh -huh. també que va en, en el sentit de millorar les aptituds que pot tenir aquesta persona que vol muntar un negoci doncs és que fem formació uh -huh. i ja fa 8 anys que estem fent una formació que és l'acció formativa en gestors en economia solidària que el que vol és que la gent vagi agafant aptituds uh -huh. de tipus de gestió perquè el que ens passa moltes vegades és que hi ha gent que ve que té molts coneixements sobre una matèria com per exemple el que és costura uh -huh. però que no té tanta idea del que és la gestió d'un negoci i nosaltres fem aquesta formació per complementar l'especialitat. I en aquesta formació també teniu en compte l'època que estem passant de crisi econòmica... Que... Sí, l'època de crisi econòmica està present en tots els àmbits. No? està present a tot arreu i evidentment a qualsevol formació que facis de tipus econòmic l'has de tenir present. No? Uh -huh. eh, però una crisi, així com per molta gent eh, és un mal maltànul, eh, moltes vegades per un emprenedor o per, per un emprenedor que sigui viu, donc també és una oportunitat, perquè hi han certes coses donc que, baixen el seu preu, no? ja veiem en el sentit dels locals doncs el lloguer del local doncs potser et surt més barato eh, avui en dia eh. també hi ha certes empreses, certs negocis que han sorgit per internet que no necessiten una inversió molt gran uh -huh. així que bueno, els que són vius poden aprofitar l'oportunitat I quin tipus d'empreses heu ajudat a, a crear? Doncs mira, aquest any aquest any jo crec que hem creat unes 10 empreses i doncs, com et comentava, doncs una és aquí al barri de Trinitat Vella, que és la Mar de Arreglos, que és una tenda de costura. També hem ajudat a unes perruqueres a muntar el seu negoci, que es diu Toluc, que està a la maquinista. Ara, també una ràdio web per internet dedicada al món de la discapacitat, que començarà a emetre, jo diria que la setmana que ve o l'altra, ah. un bar-restaurant, un taxi, és molt variat. O sigui, hi ha una varietat de, de, de, de tipus d'empreses i per això se suposa que també ha d'haver-hi una preparació perquè vosaltres pugueu ajudar aquestes empreses al seu camí de consolidació Sí, nosaltres el que tenim és un coneixement del que és, com tot economista doncs, de lo que és la base de com funciona un negoci i el que fem és en funció del negoci que hem de muntar doncs ens adaptem no es necessita la mateixa informació les mateixes llicències o no es necessita el mateix desenvolupament del negoci en funció de quin sigui no? uh -huh. Doncs si vols afegir alguna cosa més Bueno, l'únic que m'agradaria afegir és que bueno, estarem aquí cada 15 dies no? uh -huh. eh, amb el sí. teu programa i de cara a la pròxima sessió, uh -huh. doncs, que vindrà el Jordi Terol que ha muntat la, la seva ràdio web que va destinada a les discapacitats. O sigui, farem una mica de competència. No? Una mica de competència molt maca, una competència molt maca, però sí una mica de competència. Molt bé, doncs, si no tens més a, a afegir, esperem que d'aquí 15 dies pod comptar amb en Jordi Torol i que ens expliqui més cols d'aquesta ràdio, no? una ràdio pa, per persones amb algun tipus de discapacitat. Perfecte, bon dia. Molt bé. Donc Noaltres continuem amb el nostre programa i ara mateix escoltem una mica de música i tornem. Tarrraconem esborrona. Constantí em fa patir. Tarragona em esborron. Constantí em fa patir. Hi havia un cotxe a les fosques, i havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà. Diria que és una parella fotent-se o bacallà. Però no ho és, no, no és, és, no és. però ningú no em vol fer cas. Quan els dic a la gent que hi ha lliçai, ens enlloc, és que s'estan xutant. Aragona. No, no, no. La nit era molt tranquil·la, quan de sobte algú va trucar. Qui deus Qui deus Qui deus molestar? Vaig grinxar aviat que els uniformats tenien ganes. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs tal com us dèiem, avui comença aquesta cinquena edició de Maragall oberta al món i esperem doncs, que vagi bé aquest cap de setmana, que no ens plogui, perquè si no, doncs, evidentment, eh, aquesta mostra quedaria una mica mm, destanyida. No? Es tracta d'una degustació gastronòmica de vins i caves i per, per parlar-ne doncs, tenim el mm, responsable de l'Eix Maragall, el senyor Joan Romero. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns en què consistirà aquesta cinquena mostra de, de Maragall obert al món. Bé, aquesta cinquena mostra de margall obert al món és una mostra de vins, com ja portem el cinquè any fent-ho, ampliada l'any passat i aquest a gastronomia, o sigui, per acompanyar el vi, per dir alguna uh -huh. i aquest any fem una, una, una innovació són uns maridatges, o sigui, vull dir, eh, que la gent sàpiga mm, eh, quin tipus de vi, uh -huh. quin tipus de menjar fer els per fer cada una d'aquestes coses. Estan uns tallers aquí, uh -huh. eh, tant avui com demà, sí. perquè la gent eh, aprengui a beure el vi d'una manera determinada. Uh -huh. L'any passat vam fer unes, unes cates i aquest any fem aquesta, aquesta demostració nova, que és un maridatge perquè la gent comenci a saber eh, acompanyar el vi amb el menjar. Eh? Uh -huh. eh, esperem que la, que la pluja ens acompanyi Estem muntant, a les 5 de la tarda avui comença la, la mostra sí. I esperem que, que la pluja deixi, deixi transcorrer la fira avui i demà D'una forma una mica més específica, encara que faci núvol, però una mica més específica. A més també és una mostra on hi haurà música Hi haurà, hi haurà música i hi ha un concert d'aquest vespre, si no s'ha de suspendre per culpa de la pluja uh -huh i demà hi ha una degustació gratuïta d'una vedella uh -huh. que durant tot el dia es anirà fent aquí a la plaça Maragall perquè sí. la gent pugui veure com es fa una vedella a, a la brasa, per dir alguna cosa. No? Després, això, eh, donarem uns, uns, uns, uns tasts gratuïts a tota la gent que vulgui vindre uh -huh. i, d'alguna manera, tancarem la fira amb aquesta vedella a l'aire lliure, per dir alguna cosa. Molt bé. Eh, el que sí que és important és sí. que, eh, any rere any, Mm -hmm. Anem aconseguint eh, noves fites, l'any passat era amb una quantitat de, de carpes determinades, una quantitat d'estants determinats, i aquest any hem, hem augmentat 13 més, que això vol dir un 80% respecte a l'any passat, o sigui vull dir que l'any passat érem 15 i aquest any som prop de 27. O sigui vull dir que realment doncs, la cosa funciona, la cosa té, té garra, i ens dona peu que l'any que ve, canviant una mica les dates, perquè la veritat és que la pluja no ens acompanyi, però vull dir, ens dona peu a consolidar aquest tema que és un tema que any rere any va agafant, va agafant auge doncs esperem que vagi força bé aquesta cinquena mostra que cinc anys ja vol dir que, que hi ha una trajectòria molt forta eh? exacte, doncs pues moltes gràcies creieu convidats a, a la nostra fira quan vulgueu podeu vindre eh? vosaltres o gent del vostre equip uh -huh. i que desitgem entre tots que la cosa funcioni molt bé, doncs Joan, moltes gràcies gràcies a vosaltres, vinga, vinga adéu-siau D'acord, doncs ara el que fem és una nova pausa i tornarem ara mateix. Hola amor meu que no ho torno a escriure't fa vora un mes que no tinc útil. Jo i el bribany, més sols cada dia, s'has tant que no t'ho creuries. Nits tan amargues, des que vas marxar al front que es fan eterns aguardant el teu retorn. Quan tots dos tornes a sortir el sol t'esperen un... passant, les cartes no arriben, vull acceptar que tots sospiten, uh, potser ja és hora de començar Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia I si hi ha una festa que ja tothom espera per aquestes dates és la festa major de la Sagrera. I per començar per començar aquesta festa major, doncs que millor que aquesta mostra d'entitats que es realitzarà demà dissabte a partir de les 10 del matí i fins les dues a la plaça Massades. I per parlar-ne doncs tenim a un dels responsables de la comissió de festes de la Sagrera, com és en Agustí Camps. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que t'expliquessis eh, com esteu preparant aquesta mostra, perquè aquest any us ha tocat a vosaltres, no?, la Comissió de Festes. Bueno, sí, aquest any eh, l'hem assumit nosaltres tota una mica de l'organització de la mostra de l'inditat. Uh -huh. eh, normalment l'organització ha sigut el Consell de l'indicitat de la segreda. Uh -huh. Aquest any, doncs, estem una mica de refundació i d'acabar uh -huh. d'ajuntar tot com està l'associació i aleshores, bueno, des de la Comissió de Festes, com que també tradicionalment ja en els últims anys al cap de setmana abans de començar la festa major, hem assumit l'organització d'aquesta mostra. I és molt important que ja s'ha arribat a la novena edició, això vol dir que tots els veïns esperen ja aquestes dates, no? Ah, això mateix, sí, vull dir, això vull dir, ens ha fet una mica de nosaltres doncs, a, a assumir la, a aquesta feina d'organitzar-la i, bueno, i les entitats treballàries també ho demanaran, doncs, que, doncs bueno, és una festa que és maca, vull dir, i ens anem intentant també canviant a diferents anys a diferents llocs del barri i bueno, ens porta gent i per això doncs també dic, ja dic que com he dit abans serveix una mica d'inici o de rodatge de cada la Festa Major uh -huh. perquè saps quantes entitats formen part d'aquesta mostra? Aquest any estem encara clarament de en tancar tot ha sigut un però suposo que estan sobre les 25 o 30 entitats uh -huh. doncs d'un i do també mm. a, a més també el grup Fotosagrera com cada any també hi participa i realitzar una exposició fotogràfica Sí, és una exposició fotogràfica em penso que s'ha titulat Sump Sagrera uh -huh. i bueno, vol, vol mostrar doncs, la, els canvis que, que, que, que, pati, que patirem no, a nivell uh -huh. urbanístic i a tot, tot el barri uh -huh. A més, és una mostra que no només surten les entitats sinó que més les mateixes, les mateixes entitats doncs, durant tot el dia van organitzant activitats Sí, el... bueno, aquest any, igual que ja ho fet, doncs, tindrem la participació de, de la colla bueno, de la Vall de Batú que organitza la penya personalista districte 27, uh -huh. després també l'associació la, de Contri ens farà una mica de detall i degustació de baix de Contri, uh -huh. i també el grup de Capoeira també, doncs, eh, ens farà també una miqueta de vall, que això seria doncs, per acabar la mostra. I també aquest any també tenim una miqueta com a novetat eh, que van sobre les quarts de Déu, o en les 11 o 6, el grup de, que s'ha format al Centre Garcilasso i els Digues de Cí, una petita faix flashmob amb motiu de la concentració que hi ha després a les 11, penso que és a, a Can Fabrop de, de Paraigües per la Pau. Uh -huh. I, bueno. doncs, doncs, abans d'anar cap a Soledéu, doncs, faran una miqueta de treball aquí la a la Passa Mercedes. Que es vegi que la Sagrera també participa a tots els actes, no? intentem <laughs> fer que som i podem doncs intentar participar uh, a un poder i bueno, hi ha un és així. I també es farà la fotografia col·lectiva, que ja és, també és una tradició edició. Sí, a veure, aquest any la 12a edició de la fotografia col·lectiva i la farem, bueno, doncs a, a un dels carrers remodelats últimament al barri, que seria el carrer Montlau, Bé, doncs, a, a buscar, doncs a, fins ara ha sigut més fotos de, de, de, de, de, de jocs antics o jocs que havien de ser derogats per totes les obres de l'estació o de diferents urbanitzacions del barri i aquest any heu fet, des de les realitzadors hem cregut en fer el, el, una, una de les coses que es penjaran doncs, doncs, arreglades després de, de, de dels maldecats i molestes que estem tenint. Uh -huh. I també hem de dir que diumenge realitzarà la 34a edició de la Cursa Popular de la Sagrera. El diumenge, sí, el dia 6, és la 34 edició de la Cursa Popular de la Sagrera, uh -huh. que això sempre ha estat dintre de la Festa Major, però, bueno, per motius organitzatius i també aquestes classes, sí. també de, de les eleccions i tot això, doncs, l'hem fet la, la setmana abans de l'edició. edició de la bueno, aquest any hem, tenim 800 inscrits, és l'any que tenim més participació, uh -huh. uh, i, bueno, aquí és una cursa que, que cada vegada sembla que tinguin més, més força, sí. més fills de la Lliga de... A Internet a l'Empresa Championship. També aquest any per primer cop formem part de la Challenge 10 Kilòmetres, que són les 12 curses de 10 kilòmetres més importants de Barcelona i això fa que a vegades no doncs, en siguem més. Ja dic que davant són 800 participants, aquesta seria la cursa principal i després de les curses de promoció se m'agrada també dels 300, 300 nens que eh, participen a eh, a la cursa. Sí, perquè és una cursa d'aquelles importants a, a la Sagrera en què hi participa gent de totes les edats, també hem de dir. Mm. Sí, sí, sí, ja, sí la participació està obert del 0, per dir, fins a o sigui, tot, totes les edats. Una cursa principal de 10 quilòmetres, miri ara, és dels endavant i llavors uh -huh. totes les curses de promoció en tres categories són la, per als infantils i un tipus d'edat. De, de, de, de, molt bé. doncs si no passa res, demà hi serem, perquè esperem que demà la pluja desaparegui un... almenys al matí, després... Bueno, sí. és el que esperem, però bueno, no, doncs, com que totes les festes ja al novembre, que els dies serà un sembla que sempre tenim una miqueta d'ajuda, no? Doncs a, a, a, confiem que demà també doncs, podria aguantar el temps i, i també que segueixi aquests 15 dies que es desferen de, de festes fins, fins al dia 20 de novembre perquè això ja serà un no parar D'acord, doncs Agustí moltíssimes gràcies per haver entrat avui en el nostre programa i esperem doncs que la Festa Major de la Sagrera i la mostra que es realitzarà demà doncs, que vagin tot molt bé el que sí que hem de dir també és que Ràdio Trinitat Vell participarà a la Festa Major de, de la Sagrera i que des d'aquí doncs anirem anunciant els diferents actes que es vagin realitzant durant tota la Festa Major Gràcies per, per donar-me oportunitat de parlar aquí amb vosaltres per l'antena i ja ho sabeu, doncs, si més endavant per cada vegada concretar tots els actes de la Festa de la doncs, aquí estem. D'acord, doncs, moltes gràcies, Agustí, i ens trobem en una altra ocasió. Molt bé, gràcies. Vinga, bon bé, dia. Bon dia. Molt bé, doncs ja sabeu el que podeu fer aquest cap de setmana, o almenys algunes de les activitats que podeu fer aquest cap de setmana, les més importants, és aquesta mostra d'entitats de la Sagrera amb, amb aquest diumenge en què es realitzarà la 34a edició de la Cursa Popular de, de la Sagrera. També hem comentat el tema de l'Eix Maragall que està realitzant doncs aquesta cinquena mostra de degustació de vins i caves i que hi ha també aquesta nit algun ball. i ara doncs el que farem serà una petita pausa per intentar parlar ja amb els nostres companys d'esports que ens expliquin doncs què és el que aquest cap de setmana es juga, els entendreu, el... em sembla que és el seu propi camp, ho sabrem d'aquí uns moments.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 I et deixo aquí sobre un proble nit perquè ara no, però després res que ja veuràs si tens gana o vols aigua tu mateix pots fer, pots fer com Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García molt bé, doncs tal i com us deia en fa moment, tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre company d'esports, en Pol Bocustens, molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs explica'ns què és el que és de part aquest cap de setmana. Doncs principalment aquest partit de, de futbol fa una visió bé que el Sant Andreu jugarà a la feixa llarga, Hospitalet, serà diumenge a les 12 del migdia per tant, mitja hora abans començarem la transmissió aquí a, a la ràdio uh -huh. i ve un partit eh, complicat un camp complicat com és el de l'Hospitalet d'un equip que també ha començat bé la temporada però bé, ja anem destacant aquests últims dies que el Sant Andreu està guanyant-ho pràcticament tot l'altre dia a casa l'últim minut el que tu vas veure que s'aconseguia l'últim segon uh -huh. però ja són 4 victòries consecutives del Sant Andreu, són 19 punts i ara mateix som sisens a la taula, però amb 13 punts amb l'últim equip que faria eh, ara mateix si s'acabés avui la Lliga promoció d'ascens, que és els Reus. Per tant, eh, estem amb molt bona ratxa i tant de bo es pugui continuar al camp de l'Hospitalet. Doncs esperem que passi bé aquest partit, que serà retransmès per Radio Trinitat Vella. A més, hi ha alguna competició més que puguem comentar? Bé, comentem també aquest partit, que serà el retrobament del Sant Andreu a Manai Benítez, que és un jugador que va estar aquí, diria que són dues o tres temporades, que va marxar aquest, aquest estiu a l'Hospitalet, que el vam entrevistar l'altre dia, i tenim el podcast de l'entrevista panjat al Facebook, i va dir que ell creu que no va ser tractat amb, amb, amb justícia eh, aquest estiu passat, mas l'entén que se l'havia d'haver renovat en comptes de deixar-lo marxar a l'Hospitalet, i bé, en tot cas, sempre també diu que li agradaria tornar al Sant Andreu algun dia. I bé, al marge d'aquest partit a les 12, els l'Hospitalet Sant Andreu diumenge, demà tenim Baterpolo, uh, després de l'aturada de la passada setmana, uh -huh. uh, partit a casa, anem de, a dissabte a dos quarts de set del vespre, Sant Andreu-Sabadell, és un duet a la part baixa, perquè nosaltres som descents de la taula només un punt i el Sabadell en té tres, però és 9. Doncs a veure si hi ha la possibilitat que el Sant Andreu s'endugui doncs, aquests punts cap aquí cap a casa, no? Seria, seria qüestió de començar a fer perquè han tingut un inici molt complicat jugant contra el Barcelona i contra el Barceloneta, equips punters, hi ha hagut un empat i una derrota, i després un altre derrote inesperada de ser partit, i ara el quart hauria de començar a, ser ja, començar a sumar de debò i és una bona opció no? a casa i contra el Sabadell també un equip de la barbaixa. Uh -huh. Molt bé, doncs hi tinc alguna cosa més a afegir? No, recalc que això, que diumenge a dos quarts de dotze començarem la transmissió de l'Hospital de Sant Andreu i que tant de bo sigui a les cinquena victòria consecutiva i puguem anar sumant, sumant, sumant i somiar amb, amb la promoció. Doncs a veure què fa l'Hospitalet a casa seva. <ríe> Molt bé, doncs moltes gràcies, Paul i tornem a parlar els propers dies. Perfecte, bon dia. Vinga, bon dia. Sona Radio Petitacate i Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Rimini as Bella Nora Sant Andreu de Paloubat. Radio Trinitat Penya. Sents tuitzes amb el sol. He de tenir vist tot, va carnod i quasi no s'oï la. Radio primera emisora local de la Doncs, dimarts va ser Tots Sants i ja gent que encara organitzar actes doncs, amb aquesta diada és aquest altar de morts que realitza l'escola Octavio Paz l'escola l'escola Octavio Paz del carrer Mallorca número 654 us ofereix dins de les activitats de tots sants l'altar de morts en aquesta ocasió adreçat a Anna Sena i Calabuig un homenatge a qui va ser directora de l'escola Octavio Paz durant 16 anys podeu veure avui de 4 i mitja a 5 i mitja i l'entrada és totalment gratuïta. A més, un, hi ha un taller de danses de Bollywood, al Casal de Barri de Congrés Indians. Doncs sí, després de l'èxit del taller de danses de Bollywood de l'estiu passat, al Casal de Barri de Congrés Indians eh... s'ha animat a programar-ne un altre al llarg dels mesos de tardor. El taller serà fins al 2 de desembre de dos quarts de set a 2 quarts de 8 de la tarda a la pista esportiva del Casal de Barri al carrer Maniua 2535. Si voleu conèixer i aprendre a ballar les danses dels ballarins i ballarines de, Hollywood, de Bollywood, perdó, ja sabeu, doncs us passeu, us apropeu al Casal de Barri de Congrés Indians al carrer Maniua 2535. Doncs sí, i a més encara hi han d'altres activitats per comentar. Ara ens acostem a Can Fabra, que us ofereix un seguit d'activitats per aquest cap de setmana. Avui a les 7 de la tarda a l'auditori i podreu assistir a una conferència inaugural que s'anomena Si no som feliços no podem ser bons a càrrec de Jaume Soler, president de la Fundació Àmbit. L'activitat és gratuïta però cal una inscripció per... prèvia. La podeu fer a fundació, fundació.arroba.fundacioàmbit.org o al telèfon 647 74 21 de 5 a 9 de la tarda. A més, també a Can Fabre realitzant d'altres activitats i hem dedicat demà dissabte a partir de dos quarts d'onze del matí a la plaça de Can Fabre, Hi haurà l'acte central d'aquesta tardor solidària 2011 que es diu que la, pla... que la pau no plogui sobre mullat. Mm. Parlant de pluges, doncs... Eh... D Això es tracta, la Tardó Solidària 2011. I em dedica també a Canfabra realitzarà un taller familiar amb el nom de Pintem per Aigües per la Pau, la Sarcavila per la Pau, la sortida serà a la plaça Comerç fins a la plaça de Canfabra. Més coses, hi haurà la Festa per la Pau amb animació, música batucada, gegants, bestiari popular, lectura de manifest i concurs Pintem per Aigües per para la Pau. L'exposició adeu a la innocència al passadís de l'Auditori de Can Fabra. No, parlant tant de, de, de paraigües i de pluja, no sé si demà farà bon dia, però esperem, esperem que, sí. que, que aguanti per tota aquesta gent que està organitzant els seus, els seus diferents actes. A més, també hi ha una exposició que es diu Jocs reunits i que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu.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 Cada primer dissabte de mes conviden a un nou artista que els explica com i per què fa la seva feina. Ho podeu veure avui de 9 del matí fins les 2 i de 4 a 10 de la nit. Demà dissabte ho podreu fer de la, des de les 11 fins les 2 i des de les 5 fins les 10 de la nit. L'entrada un cop més és gratuïta. I hem d'anar ara cap al barri de Congrés Indians perquè ja demà també s'hi realitzen activitats es diu, en aquest cas, el receptari és un espectacle de, de titelles i precisament doncs es realitza al casal de barri de Congrés Indians. Doncs sí, demà dissabte també esperant que no plogui, a les 12 del migdia el casal del barri Congrés Indians a Maniua 25 es representarà l'espectacle de titelles al receptari. La cuinera Tella ajuda ajudada per uns titelles, ens prepara un seguit de plats fa, farcits de personatges fantà fantàstics Bruixes, follets, fantasmes... El preu és de 2,50 euros, però els infants menors de 6 no paguen. No paguen. Molt bé. Doncs aquí tampoc... Bueno, en aquest cas sí que pagaran. Es tracta de, del cicle Lletra Petita Tallers de Descoberta. Es realitza Mots en Joc. Un taller que porta per nom fem un Poblat Primitiu Americà, i que es realitzarà a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre, número 24 us oferirà demà dissabte a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra petita, tallers de descoberta, mots en joc Taller, fem un poblat primitiu americà a càrrec de la Montserrat Tort A través d'un conte un guengüe me contó de Maria López Vigil anireu construint els personatges que hi surten fareu una composició de diferents escenaris d'un poblat primitiu indígena i col·labora amb tot això l'associació Tabana per una mainada d'una miqueta més de 3 anys l'entrada general, com dèiem més de 350, per tant en aquesta ocasió també, pobrets, els hi toca pagar Bé... Bueno. Tot seguir això. Hem de dir també que eh, doncs, com, com podeu comprovar ja ha un cap de setmana doncs parle perquè gaudeixin els més petits, és eh? a dir que si voleu aprofitar aquest cap de setmana amb els vostres fills o amb els vostres fillols, donc portar-los a Canfabra que ja donc en gaudiran d'allò més. i per als més grans a veure què és el que podem trobar. doncs anem a la nau Ivanov i trobem Uh, Love You Approximately Es tracta d'una representació a càrrec de la companyia NOT i -E de Clínic. Doncs a veure què és el que podem trobar doncs, La Imogen i en es van conèixer un, en un viatge Ell viu a Girona i ella és de Nova Zelanda Agosadament intenten fer créixer una relació distància Utilitzant tota la tecnologia que tenen a la seva disposició Càmera web, xat en línia, correus electrònics, missatges de text... Explorant una connexió que va més enllà de les cultures, els idiomes i els fusos horaris, la Imogen i en Pera creen una conmovedora història d'amor contemporània que penetra en un tipus de relació que ha arribat a ser una realitat per a milers de persones de tot el món. Fins a diumenge la podreu veure a la Nau Ivanov i avui i demà la, la fan de les 9 i quart i el diumenge a les 7 quart. L'entrada és de 12 euros, però pels amics de la neu és de 10. Doncs aquesta és una activitat adreçada a gent més gran, però tornem a parlar dels infants, dels joves i de les famílies. I en aquest cas parlem dels patis oberts a Sant Andreu, que es realitza en aquest curs escolar 2011-2012. Doncs patis oberts perquè la família doncs, en pugui gaudir l'espai obert per a infants, joves i famílies del curs escolar 2011-2012 el podeu trobar a diferents escoles d'aquí, de, dels barris uh -huh. de Sant Andreu en principi l'escola Pompeu Fabra al carrer Olesa número 19 faria el seu horari d'hivern els dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 8 l'escola Barro de Vivé al carrer Tucumán número 1 els dissabtes de 10 a 1 i també per la tarda de 4 a 7 l'escola Ramon Baranguet III a Via Barcino eh, número 90 els dissabtes de 11 a 2 del migdia i recordeu entrar per la porta groga i l'escola Bernat de Boil al carrer Mollerosa número 1 els dissabtes pel matí de 10 a 2 els nens i les nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies Temps de barri, Temps educatiu compartit és un programa que proposa treure més profit als usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies Molt bé i ara ens cap al Sant Andreu Teatre, donat que doncs, aquest cap de setmana i a partir de, de demà doncs, podeu gaudir d'un espectacle que ens porta Enric Magú i que es fa dir El Rodamón. Això és un viatge màgic que podreu trobar al Sant Andreu Teatre. Un teatre gestual, inflables, jocs de mans, titelles, màgia i canvis de vestuari són els elements que utilitzarà Enric Magú per adaptar l'espai escènic i marxar de viatge pel món durant una hora amb molt d'humor apte per a nens i nenes de totes les edats. Enric Magú, il·lusionista professional que ha actuat arreu i que ha rebut premis i mencions tant a nivell nacional com internacional, encarna a un curiós viatger que, després de recórrer el món buscant els millors trucs de màgia i objectes que els fan possibles, decideix compartir-los amb el públic tot, explicant de diverses maneres quina és la seva procedència i el que n'ha après de cada lloc. L'espai escènic s'adapta a cadascuna de les situacions i països i l'Enric Magú anirà transformant en els protagonistes de les seves històries. Així doncs, Passejarem, gràcies a ell, per indrets com la Índia, la Xina, el Marroc, Rússia, París i Catalunya, coneixent alguns dels costums i agendes del món i veurem com tracta, eh, en segon terme, temes com la pluralitat cultural, la convivència o la globalització. Això ho podreu veure el dissabte a les 5 mitja, el diumenge i els festius a les 12 eh, del migdia i la durada és d'una hora, l'idioma que podeu veure és en català. Molt bé, doncs es diu El Rodamont i és interpretat per Enric Magú aquest cap de setmana al Sant Andreu Teatre. I ara anem capa a conèixer una exposició, es diu Les puntes de coixí de l'ofici a l'art, es realitza al casal de barri de congrés indians. Doncs sí, justament al carrer Maniu, el número 25, us ofereix cada dia una exposició on se'ns mostra la importància que va tenir l'elaboració de puntes de coixí en la immersió social-laboral de la dona i que ens aproxima a la història de les puntes de coixí a Sant Andreu. La podeu veure demà de 10 del matí a 1 de migdia i de 5 de tarda a 8 de, de la nit. El diumenge de 10 del matí a la 1. Un cop més l'entrada sempre és gratuïta. Doncs sí, intentem sempre portar espectacles i exposicions gratuïtes per tal de que la gent doncs pugui accedir-hi sense cap tipus de problema. Doncs també dir-vos que tenim un bloc on podreu trobar el nostre programa penjat o podreu descarregar i fins i tot escoltant en directe i allà doncs el que per poder-hi accedir donc heu de clica al vostre ordinador tot un totunpoble.blogspot.com A més, si, si aquest cap de setmana doncs voleu seguir informats de tot el que passi als diferents districtes, bé, als diferents barris de Sant Andreu doncs el que podeu fer és accedir a la nostra pàgina web que és www.rtb-migfm.com i avui doncs, clar, hem dedicat el nostre programa doncs, a dues eh, activitats que són força consolidades ja en els nostres barris, com és aquesta mostra d'entitats que inicia la Festa Major de la Sagrera. Això realitzarà demà dissabte, com hem dit, de 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça Massades. Es farà la tradicional mostra d'entitats de la Sagrera que enguany arriba a la seva novena edició. Les entitats i els equipaments del barri doncs, surten un cop més al carrer per donar a conèixer les seves activitats als veïns de la Sagrera. Durant la mostra, el grup Fotosagrera presentarà el projecte Zoom Sagrera, que és una exposició fotogràfica que fa un seguiment dels canvis que està patint la Sagrera. A més, durant la mostra també es fan activitats, com m'hem dit, en aquest cas, de a del 11 del matí a 12 del migdia hi haurà el Vall de batuca, de 12 a 1 una el Vall de country, de 1 a 2 a la demostració de capoeira pel grup de Capoeira i, com hem dit, diumenge realitzarà la 34ena cursa popular de la Sagrera. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Patricia Soler per haver vingut avui en el nostre programa, també a l'Enric, que sense el qual, doncs, evidentment, aquest programa no funcionaria, perquè és el qui s'encarrega de portar les màquines, i eh, doncs, jo, que també m'acomiado i us desitjo un bon cap de setmana, en Jordi Garcia. Doncs ens retrobem, si voleu, dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu!